på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund vi som är i studion är Viktor och är till studion 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 har ni frågor att ställa så är ni välkomna med dem där så får ni naturligtvis vara med i programmet ansvarig utgivare för det här programmet är Rickard Steinberg och vi brukar också nämna lite kontaktinformation på hemsidan hemsida om ni vill ha kontaktinformation till hela partiet i, i hela Sverige. Där eh, på den sidan står adresser och telefonnummer där ni kan höra av er. Eh, om ni lyssnar på den här sändningen i efterhand så har ni lyssnat på www.kommunist.se där är ni naturligtvis också välkomna oavsett om ni lyssnar på den efterhand eller vill ta kontakt med oss för att står kontaktinformation och man skickar in e-postfrågor e till oss som vi försöker ta upp i programmet. Där finns också länkar till vår tidning Riktpunkt som är en bra tidning och en nödvändig tidning om man vill förstå politiken i Sverige eller varje fall underlätta för att förstå politiken i Sverige det, då ska ni passa på att ta en promotion på den, den kommer ut med 10 nummer per år och kostar 200 kronor om året så det är ingen dyr tidning, det är ingen dyr investering för att skaffa sig bra politisk information som sagt var telefonnummerna till studion 040 437070 eller 040 43 71 vi ska idag prata om håll på sig det vanliga det ska vi göra, vi ska prata politik naturligtvis, för det här är ett politiskt parti som sänder nördradio och varje är naturligare då att vi pratar politik i synnerhet när vi kan återstå mindre än 100 dagar till, till höstens val den 19 september mindre än 100 dagar det är om jag är någorlunda rätt insatt i det vi ska prata politik men även arbete och arbetslöshet som vi pratar om, brukar prata om. Vi ska ta upp lite om bostäder, vi, vi ska faktiskt ta upp lite om den opinionsundersökningen också som har genomfört. Det statistiska centralbyrån som genomför den största opinionsundersökningen och som brukar stämma rätt väl med valresultatet och då visar på att vi skulle få en socialdemokratisk regering eller en regering bestående av den rödgröna, vad äh, heter rödgröna alliansen? eller med kan man inte alliansen men i alla fall vi skulle få alltså en socialdemokratisk vänsterpartistisk och miljöpartistisk regering och det skulle naturligtvis vara skönt att slippa den borgerliga regeringen jag vill ju helt klart säga en socialdemokratisk än en borgerlig regering men även om skillnaderna mellan deras politik inte är särskilt stor vi hade Mona Sahlin här med i regionen nu har om. Häromdagen. jag tror det var i tisdags förra veckan hon höll, höll sig i Helsingborg jag tror inte hon var här med precis i Malmö eller Arlad men i fall hade hon där träffat fyra stycken av sina nordiska partiledarbröder eh, alltså från eh, Norge, Danmark och och Finland alla, alla de socialdemokratiska partierna träffades där. Och vad hon, Mona Sahlin, säger sig var mäktig imponerad över. Det var när äh, hennes, Helle Toring-Smiths, krav om att... Äh, alla ska arbeta 12 minuter längre per dag. Hon vill alltså öka arbetstiden från 37,5 timmar i veckan till 38,5 timmar i veckan för de arbetande i Danmark. Och det var Mona Sahlin mäkta imponerad över. Inte konstigt alltså att de folk känner lite förtroendeförna. Och, och så vidare. Hon tyckte det överensstämde väl med hennes eget krav för att att människor ju börja jobba tre år längre av alltså under sin levnad än vad man gjort tidigare hon nämner idén alltså i den intervjun åtminstone hon brukar ibland snacka om arbetslösheten men den halva miljonen människor som står utanför arbetsmarknaden, de skulle mer än väl alltså motsvara en timmes arbete på hela arbetskraften i, i Sverige. Så länge man har en halv miljon människor öppet arbetslösa, är det naturligtvis fräckt att påstå att de som har ett jobb ska jobba längre. Tvärtom, de ska ju naturligtvis jobba mindre. Och det är det folk inom arbetarklassen, inom arbetarklassen som förstår. För, för en vecka sedan så avslutades, eller nästan för nästan en vecka sedan, avslutade byggnaden sin kongress. Den kongressen rejste kravet om att man ska införa 36 timmar som en normal arbetsvecka. Det innebär alltså inte riktigt vad vi menar kommunisterna. Vi menar att man har råd till och att vi skulle kunna genomföra en 30 vecka. Men i varje fall är det förståndet av byggnadsarbetarna att jobba för de har sagt sig de jobba för det och påverka er att jobba för en förkortad arbetstid och det ska väl vara i första hand en 36-timans man säger att den fackliga rörelsen och arbetarklassen alltså de som har utfört verkliga arbete, de förstår vad det handlar om, de förstår inte den lilla politikerklicken som aldrig är vanlig att jobba som alltid har levt på, alltså på andra människor, det är ju så med de här politikerna. De, de har ju aldrig själv direkt deltagit i arbetslivet, facken. De från alliansen eller de från från eh, oppositionen så kallat. Utan de, de tror att de är en byggnadsarbetare men de vet ju självklart att de kan inte förlänga sitt arbetsliv med tre år. De flesta byggnadsarbetarna ramlar upp Redan eller 60 års ålder Då är de utslitna Och, sånt. och det är de när Salim menar ska jobba 12 minuter längre eller 3 år längre I sitt liv Och ändå så står så många människor Utanför arbetsmarknaden Och det är naturligtvis skamligt av en socialdemokratisk parti. Men det är ju ett bra sätt ju för att tjäna in pengar till statskassan för det innebär ju i sådana fall att i grund och botten så är det väldigt få byggnadsarbetare som någonsin skulle kunna få en full pension i sådana fall. Så det är väl kanske det hon tänker på lite. Men det är som du säger, det är ju personer som aldrig har arbetat någon gång i sitt liv. Jag vet att Vänsterpartiet har en Josefin Örsprink, hon springer kring allt och skriver om att hon har jobbat som stöderska och jobbat ett år som stöd och det är väl det är hon har bidragit till eh, produktionen i, i samhället. Så att nej det, det är klart ju alltså, med, med sådana människor som för en sådan politik så blir de ju aldrig något alternativ. Och det är väl kanske också därför vi ser ju alltså, att de här politiska blocken och valen blir ju jämna och jämna med varandra för att folk känner väl att, att, att, att det finns råd ja och väldigt eh, lite skillnad just med de politiska blocken och deras förslag. Ja, ja, vi får håbe så, om nu den vælger rundt stemmer, at hun för jag menar om hon ska fortsätta att inspireras av intressen som går tvärt mot arbetarklassen det arbetande folk, så kan vi vara övertygade om att hon är kört, då kommer hon inte till att bli någon statsminister att hon tappar bort den inspirationen hon har fått av hälles 12 minuters kampanj, för vi ska ju veta att de är inte så heller särskilt inspirerande i Danmark, jag tror det är ganska länge sedan Socialdemokraterna hade regeringsmakten i, i Danmark, och tror att man kan nå regeringsmakten genom att anpassa sig till borgerligheten och kapitalets krav det är en fullständig missbedömning både från heller och från Mona Salin och från alla de andra socialdemokraterna naturligtvis det är inte det som efterfrågas utan vad som efterfrågas det är en politik alltså, som gör att människor kommer i arbete det är inte att kapitalet har så höga profiter som möjligt för det det det klarar Reinfeldt och kompanier av, av bra som Mona Sahlin att säga till så att kapitalet har för stora vinster och sånt. Det har vi ju sett nu de här åren. Jag menar alla de miljarder han har strött över bankerna som naturligtvis har betyg att arbetslösheten har permanentats på en hög nivå. En, hög, en nivå som ligger kring KEP eller nära 10 procent och den förväntas att stiga nästa år till 11 procent så det är inte så att det de snackar om att det går bra för Sverige det är inte så att det går bra för Sverige den halva miljonen arbetslösa sånt när de säger att det går bra för Sverige så menar de att, att kapitalögarna tjänar stora profiter de säljer som aldrig för och kan betala så låga löner som möjligt och det är därför de gör bedömningen att det går bra för, för Sverige. Nu är det ju inte så att Sverige är synonymt med kapitalets Sverige. För det finns andra än kapitalister i Sverige och det är ju de som producerar alla våra nyheter. Det är ju de det ska gå bra för. Vi ser på pensionärerna till exempel. De nu som är en människa som har en pension på 12 000 euro. Han kommer 2011 att försenka sin pension med 500 kronor. Det har man redan bestämt. Man pratar inte så där jättemycket om det. Därför att det är naturligtvis störande i två år. Och när man samtidigt ska gå ut och prata om hur bra det går för Sverige. Och då berätta för pensionärer som har omkring 12 000 i månaden att, att, alltså att de får 500 kronor för mycket i pension så man måste skära ner deras pension för att eh, anpassa sig till den svenska verkligheten. Och då kan det naturligtvis inte ge särskilt bra för det landets. Där är det miljoner gått och väl pensionärer har finns om man ska börja sänka deras pensioner och man då samtidigt kan prata om att det går bra för Sverige det är för mig egentligen en gåta ja, alltså, och, och det är ju, där ser man ju var pengarna hamnar ju, de hamnar ju inte hos pensionärer, jag läste också en artikel nu i tidningen där var det står här i sida östra Skåne så är det allt fler människor som förlorar sitt stöd alltså från försäkringskassan, just den här reformen som vi många gånger har tagit upp här i, på Radio Kommunist, och det är klart ju, alltså ska man använda pengarna för att ramla på bankerna att de ska trilla ner där och säkra profiter för enskilda för, för det enskilda kapitalet då är det ju klart ju alltså att de, måste, de pengarna tas från någonstans ju. Så där det här handlar ju inte enbart med den att man vill sätta press på arbetarklassen att de ska arbeta mer och mer intensivt också och skapa en konkurrens på arbetsmarknaden. Utan det handlar ju också om var pengarna ska hamna någonstans. Precis, det handlar om alltså hur vi ska fördela de rikedomarna vi producerar. Men jag tänkte på den kampanjen man nu för om att det går så jättebra för Sverige och sånt. Och den tar ut till sig många överdrifter. Du hade ett exempel där från, från, från en tidning. Och vi vet ju att hon, är Centerpartisten, där heter hon? Maudie Olofsson har använt precis samma lögner Det ska vi ta upp nu Det här valfläsket som serveras I form av lögner Men det tar vi efter musiken Ett Jag kan kalla hem, Det bor en kvinna där Hon är min bästa vän, vi har en låga tänd När det blåser kallt, det är det som... Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Arlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. De som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnumren till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi ska ta upp lite saker kring den här valkampanjen och vi ska komma in på lite sen också vad partiet vill göra i de olika frågorna. Men det är ju så att nu, nu när det är valfläskstider eller valtider så får vi serveras i mycket valfläsk. Bland annat i form av äh, äh, att det Bra för Sverige, men man berättar liksom aldrig, Vicky det Gros så där är jättebra för. Man använder, man drar sig inte för att använda lögnerna som vapen i den kampen. Både Nu Post till exempel, men eller vad heter hon? påstår att hon att hundratusen fler var i arbete nu när de tillträdde 2006. Det är liksom intressant. Det, det är faktiskt så att enligt statistiska centralbyrån så är det hundratusen mindre som har ett arbete idag än vad som hade arbete då år 2006. Så det, så det är inte alltså... Hon har så läst fel i, på något äh, sätt. Då kan... ja, hon har vänt på ett årtalet. Så hon tror 2010 kommer före 2006 eller någonting så, sånt. Jag vet inte det, det är möjligt. Nej, naturligtvis. De brukar alltså sen så komma med bortförklaringar att de hade läst fel eller någonting sånt. Det är inte så alltså, att de läser fel och så. Det är klart att de kan läsa fel. Men de flesta gångerna är det precis medvetna lögner för att de vet att folk vi aldrig kommer till, egentligen till att söna dem. De kan påstå vad som helst, men de blir liksom sällan synade- och våra massmedia och tv och radiokanaler och allting de bara bugar och tycker det är trevligt och bjuder in dem då till jag såg nu en bingo och hade bjudit in eh, Anders Andersborg, och, och, och jag menar de tar dem med i sådana här nöjesprogram, det är klart alltså man kan ju upp, man påstå att de är någon sorts nöjesfigurer för då med är det ju sökerligen ett nöje och kunna sitta och bära folket, det, det betvivlar jag inte på Nej, precis som du säger och det är självklart att hon inte har läst fel. För att det går ändå lite i linje med flera av de debattartiklar och insända och sånt som man har kunnat läsa i dagstidningar. Så att hade det varit ett enskilt misstag så hade de andra tidningarna inte skrivit. Alltså artiklarna har varit exakt likadana. För jag, det var ju så här att jag sätter och bedrar lite i tidningarna så hittar jag en intressant debattartikel. Och det var två stycken personer som hade skrivit den. En som heter Sven-Yngve han är moderat riksdagsledamot från Bjurvård en Cecilia Brotsson som är kommunalråd i Landskrona. Lite som du säger, de påstår på något sätt att det är en färre arbetslöshet nu idag än vad det fanns för fyra år sedan och att det är fler människor som är sysselsatta också verkar som. Och de tycker att det är den där arbetslinjen som har på något sätt gjort det här möjligt. Alltså. Och någon konstigt påstående om någon medelklass som består av 80% procent av Sveriges befolkning. Så det är väldigt förvirrat och då är det det är inte märkligt att det äh, äh, väldigt dåligt för äh, både för Sveriges äh, arbetarklass och för, äh, särskilt för de i som man kan höra att de har hög äh, arbetslöshet. Äh. Nej, men, alltså, det är ju rena lögner som man påstår. Ju. Kommer med konstighet och så äh, att äh, vi mer eller mindre att folk inte ska vara i någon form av äh, arbetsmarknadsprogram äh, för att äh, mena att man inte kan ta ett arbete under tiden, vilket är också är en lögn att påstå. Mm. Jo, alltså det är ju det som är problematiskt. Man vet ju inte vad, vad man ska tro om de i här efterut. Men det kan vara ju så, precis som vi nämnde tidigare med Mona Selene, att ingen av dem har någonsin varit i kanske, ett sånt arbetsmarknadspolitiskt program, så därför har de aldrig varit arbetslösa, de har alltid arbetat som politiker, så därför känner de inte till verkligheten. Nej, men men är de så sökna på något vis och blev honvålda. Vi vi visste lå oss upp i valet och vet tänker kämpa för våra röster för vi tror alltså vi tycker att vi har ett politiskt alternativ till den politiken som går ut på att man tycker det är bättre en halv miljon vi har ett alternativ till den politiken som vill låta en halv miljon människor inte delta i den produktionen. jag menar vi vet ju att det finns fortfarande många brister i, i Sverige som vi måste lösa och det, det kan Sol ute så att vi hade mindre arbetelösa. Men det betyder ju inte att de som har ett arbete måste arbeta mer. Men det betyder ju naturligtvis att den halv miljonen som inte får lov att arbeta idag, för det, det handlar om. De får helt enkelt ett lov och arbeta för kapitalet och politikerna. För då hade de ju inte naturligtvis att vi anvisade till arbetsförmedlingarna och arbetslöshet. Fick de lov att arbeta så skulle de ju kunna bidra med jätteslöshet mycket ej, inom både sjukvård, skola, barnomsorg väg, byggnation för det är inte så att det är ett fåtal arbetsgrupper som är arbetslösa utan nästan alla det finns arbetslöshet inom alla arbetsgrupper arbetet finns det det ser man ju väldigt tydligt jag nämnde att den ena var kommunalråd i Landskrona i Landskrona har man ju infört en så kallad någon social, ny socialtjänstmodell. man vill att den ska införas i hela landet också från folkpartiets håll och det innebär ju att man ska, för att få rätt till socialbidrag så ska man alltså genomföra 30 timmars praktikt i någon form av verksamhet i kommunen alltså, där, där, ser man ju, varför, alltså, där ser man ju att det finns jobb och man kan ju skapa de här praktikplatserna, då måste det ju finnas arbete någonstans och ge folk. Men det, men det vill man inte. Istället så skapar man någon form av, vad ska man kalla det, låglönepoletariat, eller inte ens det skulle jag vilja säga det. för de arbetar ju för någonting som de egentligen har rätt till att uppbära ja visst nej alltså de vill de, de följer kapitalets intresse helt och hållet. för kapitalet är intresserade av att ha så många som möjligt arbetslösa då blir det ju press naturligtvis på lönerna neråt vet människor om att det är en halv miljon om jag menar om det är hundra sökande på varje jobb, då är ju människorna naturligtvis beredda att ta de jobben för en lägre lön än om det hade bara varit för fyra eller fem sorkande till ett jobb. Det är för många dagar också, men, men jag menar det är ju därför man får en sån politik. Det är därför man välgrar dem rätten till arbete som är en mänsklig rättighet som vi har rätt att kräva alla, enligt F, alla FN-regler och alla upprop om mänskliga rättigheter som regeringen har skrivit på och anslutit sig till. Och där hittar det rätten till arbete. Var och en har rätt till ett arbete för sin ett fritt valt arbete för sin och sin familjsförsörjning. Så länge man håller på att med det så har man överhuvudtaget ingen rätt om att påstå någonting om att folk ska jobba längre eller att de som är arbetslösa ska tvingas jobba för socialbidragspengar eller någonting sånt det enda skyldigheten de politikerna har det är naturligtvis att se till så att de får uppfyllt sina mänskliga rättigheter alltså rätten till ett fritt valt arbete och det har man möjligheter det, den vi, vi, om vi fortsätter lite med den artikeln du hänvisat till där som två moderatorer hade eh, skrivit så är det inte bara i det påståendet de framför lögner de påstår lögner om högskolan att, att folk eh, att det finns för många platser i högskolan, folk kan, kan vidareutbilda sig om de vill och allt möjligt, en massa skit framför dem, alltså för till exempel där är, är ungefär eh, 5000 om året tror jag som vill bli läkare. Och Sverige har brist på läkare. Vi håller på att dammsuga tredje världen och de underutvecklade ländernas eh, läkare och ta hit dem för att jobba här. Så man ska slippa utbilda lä läkare. Och ändå har man inte mer än kanske hundra högskoleplatser för läkare. Här. Alltså det är ju hur samhället planeras och störs. Det är ju det de politikerna har möjlighet att göra istället för att sprida massa propagandalögner. Och gör de inte det, ja, då får man ju helt enkelt göra, precis som man gör i Grekland, där man går ut och protesterar just mot de här nedskärningarna och krav på att man ska ha liksom eh, fler arbetsplatser. Och så som vi kan läsa nu i Spanien, då, när man har landat ett sånt där eh, så kallat räddningspaket i kapitalet, kan man ju ändå kalla det ju, <laughs> vad det är för någonting. Och där har ju spanyar mer än två och en halv miljoner gått ut och strejkat här. Det visar liksom att... Vi kan ju inte bara sitta och tro på någonting någonting ska lösa sig själv utan vi måste ju ändå ta, om man ska använda vissa uttryck, alltså ta våra öden i egna händer. Vi kan liksom inte förvänta oss att någon annan ska göra. Och för att göra det så måste vi organisera oss, både liksom i fackföreningar och andra sådana här massorganisationer som kan driva på sådana här frågor. Men också just i det, alltså det partiet som faktiskt har det intresset att befrämja arbetarklassens intresse och det är Sveriges kommunistiska parti. Ja, vi ska alltså ta ett politiskt ansvar för över våra egna liv. För de politiker vi har idag, ser vi alltså, de är inte intresserade av det. Därför ska man naturligtvis göra som Viktor säger, och organisera sig. I synnerhet, alltså överallt ska man naturligtvis organisera sig, i alla klassorganisationer. Men det är viktigt att Sveriges kommunistiska parti, som är det kommunistiska partiet i Sverige, växer. Och blir starkare så vi kan få ett betydligt större genomslag för en alternativ politik än den politik som går ut på att bara gynna de rika och ett litet fåtal. Mm. och det är just därför också vårt vår manifest som vi använder i riksdagsvalet avslutar ju också med att förklara att även om riksdagsvalet är viktigt alltså att man ska utnyttja sin röst och lägga den på, på det rätta alternativet om man säger så så är det faktiskt ändå en överdrift att påstå liksom att allting förändras bara genom att göra så utan precis som vi säger vi ser ju hur du, världen går framåt och det är just genom sådana här protester där man går ut på gator och, och förklarar att man inte accepterar en sån här politik Ja, absolut. <laughs> Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöf det som är i studion är Viktor Jan till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 vi pratar innan om arbetslösheten och den politiska elitens döljande egentligen av deras ansvar vad de har för ansvar för att arbetslösheten är den största, någonsin, största i modern tid och det, det upprätthåller man den arbetslösheten för att gynna kapital intresse, att de ska kunna hålla lönerna och göra större profiter. Vi såg det tydligt i ett inslag som handlar om Kina egentligen. Hur man där på en stor elektronikfabrik tillverkar i och annat. Där man då tvingas höja lönerna. Menar, de arbetarna hade 1500 i månaden eller någonting sånt. Och de fick öka den lönen med 70 procent. Och med det samma här då såna exen Nokia och Apple, att då kan vi inte tillverka grejer man trots alltså en enda sån liten jävla apparat de säljer här kostar mer än vad en arbetare har i månaden och det innebär det innebär, alltså jag är säker på att de tillverkar, en arbetare tillverkar minst en sån om dagen jag tror egentligen kanske ett tiotal om dagen så visst har de stora bolagen råd till att betala och, och naturligtvis men då söker man efter billigare alternativ och det är det politikerna inte tycks förstå för inrättar man politiken efter de kapitalet och storbolagens intresse, då kommer allting gå åt det. kommer svenska folket det är inte till var en halv miljon arbetslösa nästa val utan då kommer vi till att vara en, en miljon arbetslösa och, och samma är ju när man säljer ut de samhälleliga tillgångarna och så vidare och det är ju det som vi sa då innan musiken det är därför man ska organisera sig i det kommunistiska partiet i Sveriges kommunistiska partiet för att kunna komma till rätta med men vi ska ju ha en egen politik. Vi hade tänkt idag att vi skulle prata lite om bostadspolitiken. Berätta lite vad vi kommunister vill göra. Vi vill ju naturligtvis säga till så att bostaden inte fortsätter att vara en handelsvara. Att bostaden blir som det är, en social och mänsklig rättighet För det är det enligt FNs stativ FN har varit kloka och fram, det i många fall även om FN i många fall går imperialismens örende men när det gäller synen på de mänskliga rättigheterna så har man ju fastnat vissa viktiga principer det är bara det att de länderna som ingår i FN oftast inte alltså de bara deklarerar de där principerna sen är ett papper att det de har skrivit under principerna på inte mycket värt för när man kommer hem så gör man ofta precis tvärtom. Vi ser nu till exempel bostäderna. Vi tar Malmö den här regionen som exempel. Här är ju massor av människor som saknar bostäder eller bor, bor trångboet. Här börs alltså så bör vi sätta igång ett program som motorer med, med så äh, alltså Malmö och äh, området runt Malmö skulle behöva säkra halvtusen lägenheter Per år eh, Varje år, alltså bostadslägenheter Nu menar jag inte kontor Och allt man bygger ut på Bernstorp Och varuhus och allt skit man bygger Det, det, det behöver vi säkerligen Inte särskilt till många till, för Det kommer bort att innebära Att det blir svårare För pensionärer och andra som har svårt För att ligga i köra Och åka bil ut i de Eller ut i de stora varuhusen att, äh, att det blir ett problem för dem och jag tror inte egentligen att det blir särskilt mycket billigare i, i längden deras, äh, men det är en annan sak nu bygger de varor så det börjar man inte om för då slipper jag betala en så länge eller får betala det naturligtvis på varorna och risken är väl att det kommer fram mm. längre fram kommer det att bli en värre betalning för livsmedel och så vidare så på så sätt påverkar det naturligtvis men det viktiga nu är alltså inte att bygga sånt utan det viktiga nu är alltså att bygga bostäder vi kräver ju till i Malmö att man ska bygga i mkb, ska bygga bostäder, fler kommunala bostäder. Och det behöver man naturligtvis här i Arlöf och överallt i, i, i den här regionen. Det är inte så som Folkpartiet i Malmö har ett program där de kräver alltså att allmänheten ska sälja ut sina lägenheter till till de som bjuder eller på annat vis göra om dem till ögarlägenheter det är inte det vi behöver fler ägarlägenheter. vi behöver inte mer spekulation i boende och annat utan vad vi behöver det är att göra någonting åt de höga byggkostnaderna det är vissa som påstår att om man bygger andra hustyper modulhus och allt möjligt vad de hittar på så skulle det bli ett billigare byggande det är liksom inte heller riktigt sant därför att ungefär av ett byggeskostnader alltså bygges så är mindre än 20% arbetskraftskostnader. Resten går alltså till byggmaterial som är i princip monopoliserat i Sverige. Det är bara ett fåtal bolag som tillverkar alla komponenter som behövs för ett bygge. Och, och, och sen går det också till projekteringskostnader och till finansieringskostnader. Alltså det är mer än 80 procent som tar alla de avgifterna. Och naturligtvis om man ska sänka byggkostnaderna, och man ska sänka priset på bostäder så är det ju inte att börja med att angripa byggnadsarbetarnas löner. För det, det, det är ju mindre än 20 procent. Även om man sänkte byggnadsarbetarnas löner med 20 så skulle det ju inte påverka mer än en femtedel av de 20 procenten. Ungefär med 2-3 procent skulle det bli billigare. Men angriper man de 80 procenten för det är det de stora vinsterna är att göra. Om man sänker de kostnader med 20 procent så innebär det ju naturligtvis att bostäderna skulle kunna göras 15 procent billigare och då, då skulle det ha lite betydelse och naturligtvis kan man inte heller om människor ska ha och efterfråga de bostäderna hålla på och bygga alltså, upp särskilda reservat för de rika egentligen. Vi ser Malmö i hamnen nu och tänker man göra någonting annat som man kallar Nyhavn som ska ligga där runt och det och den och tunnelbana. Och där finns sådana områden, alltså här i Arla vet en bit härifrån där man brötnades hamna på 8500 kronor i månaden för en normal stor lägenhet. Det innebär ju naturligtvis att de flesta inte kommer att ha råd till att efterfråga en sån bostad. Vi vill förbilja bostadsproduktionen och det gör man genom att angripa alltså på rätt ställe. Alltså de 80 procenten. Ja, jag tänkte man kan knyta ihop på det med, vet du nu, det där med ungdomsarbetslösning och och sådana saker. Det ligger ju rätt, från båda så och rätt så mycket på att man ska sänka mer eller mindre lönerna till hälften för ungdomarna eller man ska man kan göra det, det, det anställa anställningen under visby ut. Och, och bygger man då de här lägenheterna för 8 50 kr. Då måste de här ungdomarna ha väldigt, väldigt bra ingångslön i sådana fall för att de ska, ja, man ska halvera deras löner så att de kan få faktiskt har en bostad att leva i. Det säger sig själv att ingen kan i så fall ha en sådan, ingen ungdom kan någonsin flytta till en sådan lägenhet och bygger man en sådan. Och vi vet ju att i den här regionen alltså i det närmaste då Malmö, Lund och Arlov man vet att man kommer, alltså det är tiotusentals ungdomar inom den närmsta tiden barn de åren som kommer behöva alltså bostäder. Så att det finns ett stort behov för de här sakerna. Då kan man liksom inte sätta sig ner och ha olika mötesländer som är, man tycker man har varandra, man har någon i Malmö lite då och då någon i Lund lite då och då där man sätter sig ner med ungdomar och har hyresgästföreningen och det kommunala bolaget och någon annan. Sitter man och diskuterar hur man ska lösa bostadsproblem. Alltså de här olika mötena har man ju haft jag tror i alla fall, jag vet jag blev medlem i vårt parti ungefär från tio år sedan och en av de första mötena offentliga mötena gick var just på ett sånt möte. Men ända sedan dess har man ju liksom inte gjort någonting. Tvärtom, där var jag bor har man alltså genom NKP har man skrivit in att man ska bygga 500 lägenheter. Men det är klart att man liksom inte ens kommer upp det. Man bygger ju så liten 200 lägenheter. Sånt. Och vad är det för lägenheter man bygger då? Precis som du säger, det är liksom inte vanliga lägenheter utan då bygger man sådana här rikemansreservat ute i hamnen någonstans som ingen kan flytta in till nästan. Som står halvtumman under väldigt lång tid innan, innan de ens tas i bruk. Så att det visar ju att man bygger ju inte för att människor ska bo bostäder, bostäder- utan man bygger för profit helt enkelt- och ingenting annat. Mm. Man bygger där man tror- att de rika vill bo. Och så. Och det, det, är, inte, det är inte bara- frågan om bostadspolitiken. Det är likadant. Vi, vi ser nog när man lånar- vårdcentralen på Lindängen. Den ska man flytta ut till ett sånt lyxbostadsområde ut kalkbrottet i Limhamn. Alltså man lägger ner en, en vårdcentral en fungerande vårdcentral där 10 000 människor är listade för att, uh, man har rätt att lista sig, vad kallar man det vårdval, fritt vårdval eller något sånt. 10 000 människor är listade upp på den vårdcentralen. Den ska man flytta ut så den ska ligga i anslutning till, till det byggandet i kalkbrott det är ju naturligtvis alltså ett hån mot det arbetande folket för det är ju naturligtvis de som kommer till att bli drabbade nej kommunisterna kräver alltså att vi sätter igång ett byggande om det är som du säger alltså, alltså när, som det, du säger om och sånt, så förväntar man sig tydligen från de styrande politikerna att, de, att uh, ungdomarna ska bo hemma till de blir 35 år snart kommer om man alltid älskar den listan så det är alltså, bra de att de bor hemma till de blir pensionärer. till föräldrarna dör? Ja, till föräldrarna dör som man kan överta det huset eller den lägenheten och sånt. Det är, det är kanske det som är deras mål Då slipper man naturligtvis bygga... och an andra grejer eftersom ja. man ändå är hemma i så kan vi lika väl ta hand om föräldrarna. Ja. Nej, men det är ju det som skiljer liksom, kommunisterna från de andra organisationer, de andra partierna, deras synsätt på de här olika sakerna, liksom rätten till en bostad. Rätten till arbete, rätten till sjukvård, rätten till utbildning. Vi har en syn där vi säger liksom att, att tro att på något sätt att profeten måste komma först och att det skulle hjälpa att folk får få bostäder eller arbete eller något sådant. Det är ju helt fel. Och vi kan ju tydligt se det med den här krisen som finns nu. För det är ju den politiken som leder fram till just den här hälsokris som finns i världen. Utan vi vill ha en annan form av politik. Vi börjar självklart att vi alltid säger med reform. Men precis som jag sa, nämnde tidigare i vårt riksdagsvalmanifest så avslutar vi också med att förklara att även om vi är för att göra reformer och sådant i den borgerliga staten så innebär det ändå att, inte att, vi, alltså att man kan lösa allting just i det kapitalistiska samhället utan man måste faktiskt skapa ett nytt samhälle och det är socialismen. Absolut och därför ska vi naturligtvis ha en ny politik och kämpa för en ny politik. Och det gör vi som sagt så genom att organisera oss i det kommunistiska partiet, Sveriges kommunistiska parti. Kommunist, Sveriges kommunistiska parti Börlöf och vi som är i studion i Viktor Jan det är så att vi innan nämnde vi byggnadskongress och det finns andra förbond som har kongress, bland annat kommunal de valde en ny ordförande och som heter Anneline Holström hon efterträdde Ulva jag vet inte hur många som kommer ihåg var kommunals ordförande men Ulva var den ordförande som satt i sjukförsäkringsutredningen också och gick med på alla de här dåliga förslagen inför alltså som innebar att egentligen politiker och byråkrater skulle bestämma hur länge vi eh, fick vara sjuka nu hade man ju hoppats att eh, Kommunal hade lärt sig av det på sina kongresser och valde en oförande som. Varje, falle, varje steg till vänster eller varje fall som man hade förstått att den här högerpolitiken har barkat skepprat och tälsiga den högerpolitik som naturligtvis även socialdemokraterna förde innan de förlorade regeringsmakten och förmodligen förmo förlorade de regeringsmakten just på grund av att de förde en högerpolitik och vi förhoppas nu att de borgerliga alliansen förlorar regeringsmakten för att de fortsätter som med samma högerpolitik nu vill ju socialdemokratin och den så kallade gröna alliansen, ersätta den kanske med en annan eh, högerpolitik, men varje fall än så länge har man ju ibland åtminstone framskyntat som något annat men vi kommunister vi förspråkar ju att vi att vi väljer kommunister för då är vi säkra på att vi väljer folk som står för sina ord och förändrar politiken och skapar en ny politik, för det är det vi behöver men vad det gäller kommunalskongress, så är en stor fråga där. är privatiseringar och utförsäljningar av kommunal egendom och jag menar, det, det, det är ju naturligtvis en aktuell fråga idag. För jag menar, det är den utförsäljningspolitiken, jag vet inte hur länge den har pågått, men 15-20 år så har den i synnerhet varit väldigt aktiv. Man har börjat privatisera vår skola och omsorg och all, alla möjliga saker. Och det innebär ju naturligtvis att kommunalerna har fått i tälsike. Och det var där ju många ombud som littnade om på kongressen, vart är, vart är, eller, eller alla Ombud som betredde talarstolen de vet bara om negativa erfarenheter som det fanns med bolagiseringar privatiseringar, utförsäljning där fanns inte ett enda ombud som gick upp i talarstolen och sa att det var bra med privatiseringar eller någonting annat och där förelåg sig en motion till kongressen som innebar alltså att att styrelsen skulle ge sig uppdrag att utarbeta ett program eller ett handlingslinje som innebar alltså, eh, att, de, att kommunal styrelse skulle utarbeta ett, ett program eh, som säger nej till fortsatt konkurrensutsättning och utförsäljning. Det, det, eftersom ombudens erfarenheter var de så ville de inte ha men då deras nyvalde ordförande hon ville väl då markera hur god socialdemokrater var hon var uppe då och eh, yrka absolut avslag på det för hon kunde aldrig eh, sätta sig ner och arbeta med ett program som redan i förväg lägger fast direktivet eller resultatet som hon kallade alltså den ordföranden de har valt är då förmodligen inte beredd att arbeta utifrån det, den synpunkten som medlemmarna har eller var i varje fall de medlemmarna som var på kongressen och var ombudar och jag är övertygad om att alla egentligen kommunals medlemmar, de flesta som inte sitter uppe på någon hög post eller ej, sitter direkt i socialdemokraternas knall och blir styrd av dem är naturligtvis mot privatiseringar och utförsäljning för det är ju förödande för kommunals medlemmar. det är inte bara förödande för Sverige och, och även för Sverige det är inte bara förödande för kommunals medlemmar utan även för Sverige det ser vi ju dagligen vi har ju sett de utförsäljningar som har skett inom elmarknaderna Telemarknaden, telemarknaden, apoteket som nu är på gång, där har man inte lyckats att bygga upp något riktigt ännu. Och nu privatiserar man aktiebolaget Svensk Byprovning, det ska också konkurrensutsättas. Man gjorde det i Finland för några år sedan och då, nu kostar det i Finland ungefär dubbelt så mycket som det gjorde innan det sattes att besiktiga en bil. Och så kommer den naturligtvis till att gå här i Sverige också. Dessutom vill jag påstå att säkerheten, trafiksäkerheten kommer till att bli min råse. För jag tror det fanns mycket enklare att möta en privat firma som har hand om, har hand om bilbesiktningen än ett statligt verk när de har hand om det. Och varför folk ska tvingas till en privat verksamhet mot sin vilja är för mig förståeligt. Men framförallt så är det naturligtvis svagt och att inte kunna ta ställning när medlemmarnas erfarenheter är de de är. Att inte kunna ta ställning klart och tydligt mot privatisering och utförsäljning. Nej, det har, och det har skrivits en bok eh, om det här. Jag tror den släpptes, det var inte så länge sedan den faktiskt släpptes som kommunal historia. Och eh, där tog man upp just de eh, enorma nedskönsaker som då berättar de problem som har uppstått för deras medlemmar ute på arbetsplatser och sådant. Och där eh, visar man på att de två sista du, ordföranden har väldigt, väldigt starkt alltså varit för att genomdriva just den här politiken. Och, och Ylva Törn, alltså jag hade själv, jag hörde ju att de skulle ha kongress, Och eh, när de sa att eh, de skulle byta ut Ylva Törn så tänkte jag liksom, ja, men det var ju bra ju. Då kan man ju alltså det, jag hade svårt att tänka mig att man skulle kunna få kanske någon som var sämre alltså, henne. Men uppenbarligen så ska man inte förvånas alls för mycket att, eh, om saker hos omöjligheter. För eh, om hon börjar på det här viset, hon ju helt klart att... Eh, jag står inte i vad medlemmarna säger för det är det hon jag säger. Jag mm. säger utan jag ska liksom vara med och privatisera den verksamhet som mina medlemmar arbetar ja, då, då det säger väl allting tycker jag egentligen avskaffar hon sig själv varför ska vi med kommunalt i privata mm. välfärd alltså de flesta av ombuden var ju beredda på att göra självkritik de anser ju att kommunal skulle göra självkritik för den politiken man har gått med på det i sig de senaste 15-20 åren men det, det tyckte inte hon alls för hon, henne var det viktigaste alltså, att man skulle rösta på Susanna den 19 september i år. och jag menar med den politiska inställningen så kan det bara gå och köpa helvetet ett helvete så därför än en gång organisera er i det kommunistiska partiet men imorgon så är det ett, ett års minne av ett val som hölls inte här i Sverige utan är i, i Iran och där kommer ni säkert ihåg hur prästerna hade um, försökt manipulera valet. Och det ledde till massvis folklig mobilisering. Prästerskapet skickade ut en massa militärer och halvmilitära och mördade massa människor. För att höja, uh, högt tillhålla minnet av de människorna som följer kampen för demokrati i Iran och sånt så är det ett opinionsmöte imorgon klockan 13 på Gustav Adolfs torg i Malmö och där är ni alla välkomna dig trots att fotbolls och allt annat som börjar, eller där börjar idag fotbolls det var ju faktiskt intressant och skulle vi ha pratat om det, hur man byggde stadion där nere hur, hur byggnadsarbetarna har fått lida där nere, jag hörde en byggnadsarbetare från Sydafrika som berättade lite om det, det skulle vi faktiskt ha återgött nu när VM. vi ska veta att det är inte vilken stadion som helst de spelar ut där det är en blodbesoddad stadion som många stora profetörer, stora och internationella har gjort massiva profetare men det kommer vi säkert att återkomma med och vem vet kanske vi tar det i nästa program, Men det så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg framåt kamrater vi låter manar vår röda fana vår röda fana framåt kamrater i låter på röda fana som sägen ger. Röda fanan ska mot gå. Röda fanan den ska segern nå. Röda fanan ska mot gå. leve socialismen lever friheten.